Горілку ж даром не дають. Ви побудьте тут класівно!» Вільченко зробив знак Шульзі, і вони втрьох попрямували до розкладушки. Дільничний нахилився над Небоченком. Вставай, Борисе, той солодко хропів, і Вільченко потермосив його за плече. Вставай. Небоченко невдоволено пробурмотів щось, розплющив очі і раптом сів на розкладушці, напружившись, німові не спав. «Ну що тобі?» Закліпав очима, озирнувся та побачивши ще двох чоловіків, усміхнувся злякано. «Що вам?» Кріченко швидко обшукав його, зазирнув під подушку. Борис не пручався, незручно підвів руки, поки його обмацвали. Недобре дивився з-під лоба. Потім дільничний приніс ослін. Вони сіли перед Набоченком, Оперативник став про всяк випадок у нього за спиною. Вільченко запитав, де ти був позавчора увечері? Тінь майнула Борисовим обличчям. Де був, там уже нема. Відповідай, бо змушені будемо затримати тебе. А мені не звикати. Ви, на боченко, не жартуєте, втрутився Шульга. У нас немає часу на жарти. Відповідаєте на запитання, зрозуміло? Чого ж тут не розуміти, начальнику? Одразу посерйознішав Борис. Але ж набридло. Щоб де не трапилось, зразу до Набоченка. «Самі даєте для цього привід», суворо мовив Вільченко. «Де ви були позавчора?» «Гуляв». «З хлопцями біля магазину постояли, на трьох узяли. Увечері в магазині горілку не продають». Набоченко хитро підморгнув. «Це кому і як?» Вірка там працює, а вона у велеру закохана, якщо захочемо, і півящика винесемо. Так, невдоволено скривився Вільченко і ззиркнув на майора. Все ж не порядок на його дільниці. І з ким же ви пиячили на боченко, до якої години? Ну, Велера був, і Петро Вагнчук. Потім ще Хомко припхався. У нього п'ятірка знайшлася. Ну, ми і її. Коли розійшлися, Борис почухав потилицю. У п'ятницю то було, а в суботу не працюємо, то затрималися десь до одинадцятої. Напад на таксиста стався близько десятої. І якщо Набоченко казав правду, то він мав незапереч алібі. А віра, продавщиця була з вами, уточнив Вільченко. А як же? Де Валера там і вір? Дільничний відкликав Шульгу до Хвіртки «Тут поруч є телефон, і можна подзвонити в магазин». Він повернувся через кілька хвилин. «Так, пиячили біля магазину», – ствердив похмуро. «Ми з тобою ще поговоримо», – суворо кинув на боченку. На обліку вдільничного був ще Тарас Оміско. Подейкували, що він продає крадені будматеріали. Та Вільченко не мав прямих доказів. Тарас сидів на лавці перед хвірткою і розмовляв з якимось хлопцем. Побачивши Вільченка, підвівся, дивився на дільничного, пополотнюши. — Зайдімо, — кивнув Вільченко. Вони зайшли до хати, і шульга показала низьку кепку. Ваша? — То я одразу розрюмився. — Моя! Не хотів я, це ж просто жарт. — Де зброя? — посуворішав майор. — Яка зброя? Немає я ніякої зброї котрої погрожував таксистові. Обличчя виниська витягнулось. «Пожертував я. Ось там, – показав на куток, де лежали дитячі іграшки, – там пугач. Слина мого, пістолет іграшковий. Я купив його, – показав таксистові, – а він чомусь злякався. І сам запропонував вам гроші?» – ніби зиронію запитав Шульга. «Які там гроші? 47 карбованців». Раптом до кімнати, відштовхнувши оперативника, вбігла жінка, заголосила «І що ж ти наробив дурень? Навіщо його?» Шульга подав знак оперативникові, і той вивів жінку до сусідньої кімнати. Майор витягнув з купи іграшок пістолет, мало не неточну копію ТТ, підкинув на долоні. «Отже, ви твердите?» «Пожартував я, славечесі пожартував. А той таксист нічого не зрозумів, віддав гроші». Шульга ще раз підкинув пістолет на долоні. Наказав Вільченку: викликайте оперативну машину, робитимемо обшук. Скосилоко на Теж мені жартівник знайшовся.